لو Karibu لو katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye Sheikh Ashbal Karama Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi alladhi khalaqa alkhalaqa liya'buduh واسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه ليشكروه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم Kayfa takfuruna billahi wakuntum kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumituukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika suratul Baqara 29 Aulaiza kayfa takfuruna billahi Istifhamihi ni ya inkari Swali la kuuliza kwa kukanusha ai kayfa tajhaduna Allahi au ta'buduna ma'ahu ghayrahu vipi mtakanusha kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kumshirikisha kwa kuabudu pamoja na yeye vitu vingine kaifa takfuruna billahi wa kuntum hi kuntum lilhali vipi mnakanusha kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilhali az-zamakhshari azza katika tafsiri yake al -kashaf asema kaannehu kala, kaifa takfuruna wa kisatukum hadhihi vipi mwaweza kumkanusha munyeezimu subhanahu wa ta'ala il halikisa chenu cha kuumba kwenu na kufishwa kwenu ni hichi ai antum alimuna bihadhihi alqissa wa biawwaliha wa akhiriha hali ya kuwa nyinyi mwa kisa cha kuumbwa kwenu na kufisha kwenu tena kuanzia mwanzo wake hadi mwisho wake kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata vipi mtamkanusha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vipi mnamkanusha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala il hali amwatan al jam'u mayitin ni wingi wa maiti moja ni maiti al-amwatu jam'u maiti. ni wingi wa maiti. vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu ilhali mulikuwa maiti Ai kad kuntum adaman fa akhrajakum ila lujudi. yani mlikuwa hamupo bado hamjaumbwa Mwenyezi Mungu wa taala akawaumba Mwenyezi Mungu wa taala katika suratul insani aya ya kwanza asema hal ata ala linsani insani min al lam yakun madhkura Hakika ulimpitia mwanadamu wakati mrefu hakuwa ni kitu kinatochajikwa yani creation ya mwanadamu kuumba kwake kulikuja baadaye kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ay fi arhami wa ad-dunya akawa'um yani akawapa uhai Mukaja duniani Baada. malaika kupuliza roho katika vizazi vya mama zenu katika hadithi ambayo ni mutafaqun alayh inausimuliwa na ibn Masudin an Allahu anhu asema hadathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa as-sadiq ametuelezea bwana mtume rehma na amani zimfikie il hali yeye ni mkweli mwenye kusadikika asema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arbaina yauman. in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman nutfatan hakika mmoja wenu Hukusanywa katika tumbo la mamake, yake yani uzao wa mamake siku arbaini, akawa ni tone la damu thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik kisha akawa ni kile kinachoichwa leo kibaiolojia lich kinachoninginia kwenye uzao wa mwanamke mithla dhalika mfano wa siku hizo 40 yani another 40 days thumma yakunu mudgatan mithla dhalik kisha huwa pande la nyama linanufandana na kinofu kilichotafunwa mithla dhalika kwa siku arbaini nyingine thumma yursalu ileyhi almalak kisha hutumwa malaika fayanfukhu fihi ar-ruha kazi ya malaika huyo ni kupuliza roho Ndiyo faahyakum thumma yumitukum ay inda inqidhai ajalikum kisha munyezimgu atawafisha baada ya kutimia muda uliowekwa wa kufa kwenu munyezimgu subhanahu wa ta'ala katika surati ali imran aya 145 asema wama kana li an tamuta illa bi illahi kitaban muajala. وما kana لنفسن الاخفش akifasiri اي هي asema allamu fi nafsin manqulat taqdiruhu wa ma kanat nafsun litamuta yani haikuwa nafsi yoyote ni yenye kuaga dunia ni yenye kufa illa bi idhnillah ay bi qada'illahi wa qadarihi. illa kwa ruhsa ya munyezimu subhanahu wa ta'ala tena kitaban muajjala ai kataba likuli nafsin ajalan la yaqdiru ahadun ala tagyirihi Kwa zingu subhana wa Kwa ta wa manazimu subhanahu wa ta'ala asha'andikya kila nafsi ule muda wa kuondoka duniani na hapana yoyote aliyo na uwezo wa kubadilisha muda huo au kuuchelewesha. kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa thumma yumitukum thumma yuhyikum Baba ya kutufisha thumma yuhyikum Ai lil kisha atawafufua. thumma ilayhi turja'un Ai turadduna fil akhirah fayajziakum bi kisha kwa yake peke yake mutaregeshwa ili awalipe kwa amali mulio zitenda hapa duniani Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika surati na saba, asema wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh ndiye yeye Mwenyezi Mungu wa Ta'ala anayeanza kuumba bimaana ametuumba min aladam kwa hakuna kitu thumma yu'iduhu kisha atatufufua kwa kuturegesha kama vile mwanzo wa huwa ahwanu alay na hili la kutufufua kwa Mwenyezi ni rahisi na sahali kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumituukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turjaun hii ya 28 suratul Ayahi, katika suratul bakara, aya hii ya 28 katika sura al-Baqarah ya fanana na aya ya 11 surati Ghafir qalu rabbana amathtanafnataini wa ahaytanafnataini makafiri katika kulalamika kwao siku ya kiyama mbele ya Mola wao watasema rabbana amathtanafnataini wa ahaytanafnataini katika aya hii Mola wetu umetufisha sisi mara mbili na ukatuhuiisha mara mbili. Katika aya hii kuna al-mautatani wal Kuna vifo viwili na uhai mara mbili. Ama kifo cha kwanza kilichokusudiwa aladamu kabla qabla khalqi pale kuwa wanadamu Si lolote si chochote hata hawatajiki bado hawajaumbwa. Ama maisha ya mwanzo ni kule kuna kupulizwa roho katika kiwiliwili cha mtoto akiwa matumboni mwa mamake. Kifo cha pili ni pale kuja duniani na kuishi na tukaonda mauti kama alivyo sema subhanu wa Ta'ala katika surati Al Imran Ayam 185 kullu nafsi dha'iqatul maut kila nafsi itaonja mauti amma uhaiyaw pili baada ya kufa kufufuliwa na kuregeshwa roho katika kiwiliwili. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie minalladhina yastami'una alqaula fa yattabi'una ahsana أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق>